الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتقوا الله Ucikum waiyah bertakwa Allah, fakad fadzal mudahe. Muslimin dan Muslimah mudahe mudahe ni rahmati Allah Subhanahu wa Taala. dalam lams muhadi. Riwayat daripada bapa Ibiza, anhu Aqwa' itu. Kata dia, "Aku ya Rasulullah." ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة Ilah manahazha bihatnya, wa ada lalizi alaihi fiha, atau kamaqal Abi Sa'id riwayat Imam Muslim. Sama sahabat Nabi, namanya Abu Dharr al Ghifari, rabbil alaihi wa anhu berkata, kata Abu Dharr. Aku kata kepada Nabi, Ya Rasulullah Tak maukah kamu guna saya? Ini ceritanya seorang sahabat Nabi, nama dia Abu Zar Abu Zar Al-Ghifari R.A Dia menceritakan pengalaman dia dengan Nabi Abu Zar pada satu hari dia kata dekat Nabi Ya Rasulullah Alatastamiluni Dia kata Ya Rasulullah Kamu tak maukah guna saya ni Maksudnya tak maukah kamu lantik saya Untuk jadi apa-apa jawatan Dalam pemerintahan kamu Begitu Nabi memerintah Madinah Maka Abu Zar dia menjumpa Nabi dia tawarkan diri dia untuk dilantik oleh Nabi untuk nak pegang apa-apa jawatan di Madinah pada masa tu. Maka dia kata dekat Nabi ya Rasulullah ala ta'amuluni, ya Rasulullah kamu tak mahu tak guna aku ni. Kamu tak maukah lantik aku bagi pegang apa-apa jawatan dalam kerajaan Madinah ni? Kau pernah berdiam dihi alamankimi kata Abu Dar tidak dia kata macam tu Nabi saw boleh diwakilkan tepuk belakang dia. Sumpah kalah kemudian Nabi bersabda Nabi kata ya apa dah inna kabaih in. Nabi tepuk belakang dia Nabi kata dekat dia wahai Abu Dar kamu ni ka sesungguhnya kamu ni lemah amana, sedangkan jawatan ni satu amanah Nabi kata tak dia bukan aku tak mahu lantik kamu tapi aku nampak kalau aku lantik kamu dia jadi susah dekat kamu kerana kamu lemah kamu tak mampu untuk nak tipul jawatan yang besar itu wa innaha yaumul qiyamati khizyun wan nadama nabi kata sesungguhnya jawatan ini pada hari kiamat itu akan menjadikan kamu hina dan akan menjadikan kamu menyesal nabi kata atas dunia ni ramai orang syah bila ada jawatan ramai orang syah bila pangkat tinggi ramai orang susah payah nak jatuhkan orang lain kerana nak ke tempat tu. Sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa innaha yaumal qiyamati khizy wanadama. Nabi kata Tapi aku nak bagi tahu dekat kamu semua. Jawatan ni di hari akhirat itu akan menyebabkan kamu jadi hina dan akan menyebabkan kamu jadi manusia yang menyedihkan. Di hari akhirat itu apabila Allah Subhanahu wa taala tengok balik apa kita buat dengan jawatan yang Tuhan bagi kat kita atas dunia ni, didapati kita tak memenuhi kehendak jawatan itu. Pada masa tu kita dihina oleh Allah. Jawatan hang mau kerja hang tak ambat. Jawatan hang nah, amanah daripada jawatan itu kamu tak mampu nak tunai. Dengan kerana itu. Kamu pada hari akhirat Nabi kata khizyun Kamu jadi hina di depan Allah. Dan ketika itu kamu jadi manusia yang cukup menyesai. Menyesai silap aku dulu menjadi diterima jawatan itu. Silap aku, silap aku. Nabi kata melainkan Orang yang menerima amanah jawatan Lalu diambilnya amanah itu Dan disempurnakan pak dia Muslimin dan lah Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Sidina Umar Al-Khattab terima jawatan Untuk jadi khalifah setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik Sidin Umar. Dua saja, naik Sina Umar tu memerintah 2 tahun aja naik Sidin Umar. Sidin Umar terima jawatan itu tapi tuan-tuan kita baca cerita macam mana Sidin Umar suatu dia jadi khalifah. Tak boleh pejam mata, nak tidur di rumah kerana mengenang ke rakyat yang susah. Sayyidina Umar Al-Khattab, waktu semua orang duduk, duduk lena di rumah, dia berjalan tengah malam, round, di celah-celah rumah rakyat dia. Kerana nak pastikan, tidak ada rakyat dia yang lantak, tak ada benda nak makan. Kalau mau jadi khalifah, kena jadi macam Sayyidina Umar. Maka amanah itu, maka jawatan itu satu amanah. Maka amanah itu, orang yang pegang dia mesti tunai. Kalau sekiranya manusia tak boleh nak tunai kehendak amanah itu, Nabi saw. Dia kata, Wah Inna Yaum Al Kiamat Ikhizyun Wan Adab. kiamat itu kamu akan dihina kerana jawatan kamu dan kamu akan jadi manusia yang sangat menyesal di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan orang yang boleh menyempurnakan hak-hak amanah itu, wa ada ladi fiha, dan orang yang boleh tunaikan amanah itu dengan cara yang sepatutnya, dia selamat, dia tidak menyesak dan dia tidak akan dihina. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah, sila hadits itu hadis Sahih, riwayat Imam Muslim wa hadis lain riwayat abi hurairah radhiyallahu anhu kata dia anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal innakum satahrisuuna 'alal imarah wa tadabuuna nadama yawmal qiyamah aw kama qaal hadhihi riwayat al bukhari Nabi SAW bersabda, Nabi kata, sesungguhnya kamu tamak sangat dengan jawatan ketua. Nabi kata macam tu. Nabi kata, innakum satahrisuna alal imarah. Sesungguhnya kamu semua ni, semua kamu tamak. Tak ingin, mimpi-mimpi nak jadi ketua wa satakunu nadamatan yaum al-qiyamah nabi kata kamu pasti akan menjadi manusia menyesal pada hari kiamat nanti muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah dan ya. sebuah hadis riwayat haditsain abdurrahman bin samurah radhiyallahu anhu qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya abdurrahman ibn sabrah لا تسأل الإمارة فإن إن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وعنت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك atau sama qal muttafaq alaih. Saudara sahabat Nabi nama dia Abdul Rahman bin Samurah radhiyallahu anhu. Dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan bagi nasihat pada dia. Abdul Rahman bin Samurah ni dia kata Nabi pernah nasihat dia. Nabi mai kat dia Nabi kata ya Abdul Rahman لا تسال الاماره nabi mai kat dia nabi nampak dia ni ada cita-cita Teringin -cita. nak lah, jadi ketua nabi ni dia very observant eh? dia perhati tengok sahabat-sahabat dia nabi tahu seorang sahabat dengan seorang sahabat yang lain macam mana dia panggil nabi kenal macam kita dengan anak-anak kita lebih tahu anak kita hak sulung kecenderungan dia ke mana anak kita nombor dua cenderung belah mana anak kita nombor tiga macam mana kita, kita kenal anak-anak kita ni pasal anak kita Nabi SAW dia kenal sahabat-sahabat dia dia tengok seorang sahabat dengan seorang sahabat dia kenal kawan ni macam mana kawan ni macam mana dan sebagainya Ilamai Abu Zhar Abu Zhar tanya dia Ya Rasulullah Tak tak kecadang nak bagi apa-apa jawatan dekat aku? Dia tewek Potong buang Cita-cita Abu Zhar ini Sedangkan Abu Zhar bukan nak jadi ketua Abu Zhar cuma ingin nak berkhidmat untuk Islam Tapi Nabi potong Nabi kata kat dia kamu, kamu lemah Kamu tak sah jadi ketua Kalau kamu jadi ketua Jawatan itu menyebabkan kamu menyesal di akhirat itu Nabi botaklah. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang manusia yang berbentukan wahyu daripada Allah. Maka Allah bagitau dekat Nabi apa benda, apa siapa dia, orang macam mana dan sebagainya. Allah bagitau semua dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Rahman bin Samurah ni Nabi satu hari Nabi bin Nabi dipegang belakang dia Nabi kata dekat dia ya Abdul Rahman la ta'dil imarah Nabi kata kat dia wahai ya Abdul Rahman kamu tak sedah do cita-cita nak jadi ketua fa innaka in u'tidaha an ghairi masalah tu'inta 'alaiha Nabi kata kalau sekiranya kamu diminta jadi ketua sedangkan kamu tak mau tapi orang kata kamu layak jadi ketua Allah akan bantu kamu. Nabi kata macam itu. Kita tak ada usaha, kita tak ada lobby, kita tak ada cubaan untuk nak suruh orang lantik kita bagi jadi ketua. Tapi orang melihat kita layak jadi ketua. Kalau begitu keadaan dia, Nabi kata, Tuhan tolong kamu. Kamu tak cari penyakit tapi orang kata kamu perlu memimpin masyarakat ini. Tuhan tolong kamu. Walaupun apa itu tentang masalah yang dikiltaiha. Nabi kata tapi kalau segalanya kamu dapat jawatan itu dengan usaha kamu, kamu minta. Kamu nak jadi ketua. Kamu rasa kecewa kalau kamu tak dapat jadi ketua. Kalau kamu mempunyai perasaan yang macam tu Allah Subhanahu wa taala akan berpaling daripada bagi pertolongan pada kamu. Tuhan tak suka kepada orang yang mengaku kepada dia layah begitu. Wa idza ala yamin fa ra'aita ghairaha minha fa'ti alladhi huwa khayr wa kaffir 'an yaminik. Nabi kata kalau sekiranya kamu telah bersumpah terhadap satu-satu benda Lepas tu kamu nampak ada orang lain lebih layak daripada kamu lagi. Maka bagilah dekat orang yang lebih layak. Dan oleh kerana kamu dah bersumpah, maka bayarlah ciparat sumpah itu. Begitu sekali telah ajamkan kita. Kalau pada satu masa, kita ni dilihat sebagai orang paling layak. Orang dah angkat kita dah jadi ketua. Tak lama lepas tu kita rasa, kita boleh tahu kita ni layak ke tak layak. Kita tahu orang lain lebih layak ke tidak daripada kita. Kalau sekiranya kita rasa, ada orang lain lebih layak daripada kita. Bagi kat dia benda tu. Dan kalau sekiannya kita dah bersumpah untuk nak menjalankan tugas, maka bayanglah kifarat sumpah. Kerana kita tarik balik sumpah itu dan kita bagi kepada orang yang kita rasa lebih layak. Hadis itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Inilah pandangan Islam terhadap soal jadi ketua. Ketua bukan sahaja merujuk kepada ketua negara. Bahkan ketua di peringkat daerah Di peringkat kampung Di peringkat semua sekali Jawatan itu janganlah dilobi Dan dikari Sebaliknya biarlah jawatan itu Dapat kepada orang yang mampu Untuk nak menunaikan tuntutan dia Mudah-mudahan hadis-hadis yang kita baca ni Memberi pengajaran dan peringatan Kepada kita semua insya Allah. Kita menggunakan bahagian lagi Jilid jenilah surat 6 muka surat 6 masalah kalau isteri ada berapa macam hukumnya pada malam ni kita nak tengok pula tentang suami menceraikan isteri menceraikan isteri ni dia ada beberapa hukum kata Imam Nawawi di dalam Syarah muslim telah berkata ashab kita Pallah itu empat bahagi. Satu haram. Yang kedua makruh. Yang ketiga yang ketiga wajib dan yang keempat sunat. Menceraikan isteri ini boleh jadi salah satu daripada empat hukum ini. Kadang-kadang satu orang suami cerai isteri dia jadi haram. Kita dah baca ada contoh pada bulan lepas iaitu di antaranya ialah apabila dia cerai isteri dalam keadaan isteri datang Haib. Harap. Ataupun dia cerai isteri setelah isteri bersih daripada Haib kemudian dia jimak isteri dia. Lepas dia jimak isteri dia, dia cerai isteri dia. Harap. Dan satu lagi dia akan cerita kepada kita satu lagi. Malam ni dia nak ditilkan pula lagi Tentang hukum apabila suami menceraikan isteri ni Kadang-kadang hukumnya jadi haram Kadang-kadang makerub Kadang-kadang wajib Kadang-kadang sunat Yang pertama dia kata wajib Maka wajib dipalakkan itu terhubat ia pada dua hukum Dan kedua-duanya pada dua hukum Ini yang kata isteri. suami wajib menceraikan isteri dia yang pertama dia kata apabila mengutus akan orang laki-laki Apabila mengutus akan orang laki-laki isteri oleh qadi pada waktu berkelahi antara dua laki-laki isteri itu Dan difikirkan oleh qadi akan maslahah bertalah antara keduanya nescaya wajib ada dua laki-laki isteri itu bertalah Ini kes yang pertama Wajib bercerai apabila suami dengan isteri bergaduh. Yang bergaduh desbar ni tak boleh orang nak tolong selesai lah. Sehinggalah kes bergaduh suami isteri ni dibawa ke depan kari. Kari ni tuan-tuan bukan mudah sebenarnya. Kari ni nak lantik satu orang pergi jadi kari ni bukan dengan jalan, jawatan kosong dan interview pada ini kalau zaman ulama-ulama besar dulu dilantik setelah dikenal pasti dia satu orang yang memang layak jadi qadhi. Oh bukan benar. Kawan-kawan tengok cerita imam-imam besar. Imam Ahmad bin Hanbal misalnya. Imam Abu Hanifah misalnya. Semua ni ditawarkan untuk jadi qadhi, tak mau. Umur tak sampai 10 tahun sudah hafaz Qur'an. Hadisnya ratusan ribu hadis. Dia hafaz daripada sanat dan matanya sekali. Ulama yang begitu punya hebat dari segi ilmuannya, dari segi warahnya, dari segi dihormati orangnya dan sebagainya, rasa tidak layak nak jadi kazi. Tak mau jadi kazi sampai dihukum sembah oleh Khalifah. Khalifah sebab dia kerana dia tak mau terima jawatan untuk nak jadi kazi. Bila Khalifah tanya dia, pasal apa kamu tak mau jadi kazi? Apa jawab Imam Hanbali? Dia kata kerana aku tak layak. Dia kata. Khalifah kata dekat dia, kalau kamu tak layak, siapa layak? Dia kata. Kamu pergi tanya siapa pun dalam negara kita ni. Kamu pergi tanya siapa pun. Semua orang akan sebut nama kamu. Kamu layak. Kamu kata kamu tak layak. Kalau kamu tak layak, siapa layak. Khalifah kata. Khalifah geram. Dia tak mau terima jawatan. Sebab ada belakang. Ini yang kata jawatan. Khabli. Oh, ni ulama-ulama besar ni semua tak mau terima jawatan ni pasal apa? Pasal hadis tak kita baca awal tadi. Dia tak mau terima jawatan tu kerana dia rasa, dia rasa dia tak mampu nak memenuhi kehendak jawatan itu. Maka dia tak mau terima, dia takut dia termasuk dalam golongan yang Nabi kata minta nak jadi ketua, dia tak mau minta jadi ketua. Orang suruh pun aje boleh dia tepik tuan betapa mulianya orang-orang yang dulu-dulu Muslimin dan muslimak yang Allah jawab dia. Setelah dibawa kek berkeli lelaki bini ni ke depan kazi Kazi yang cukup bagus ni Maka kazi ni menilik kes ini Dengan penjelasan daripada dua-dua pihak Dan sebagainya Akhirnya kazi yang baik ni Membuat keputusan Kamu kena bercerahan bila kazi yang baik membuat keputusan kata kamu kena bercerai, maka bercerai pada ketika itu sudah wajib. Jadi, maknanya apa? Maknanya nak boleh ke kazi kata kamu patut bercerai ni, memang tak tak jalan dah kamu boleh baik. Begitu maksudnya. Kalau digagak juga nak jadi suami isteri, ada pihak yang akan membarang. Begitu. Yang kedua dia kata pada ahli yang berdekoh apabila lalu aqihnya 4 bulan dan menuntut isterinya bertalak. Ha? Apabila lalu ajahnya empat bulan dan menuntut isterinya dengan haknya, maka tertengah dia daripada piah dan talak itu. Maka yang atas di sisi kita bahawa wajib ajah kazi mentalakkan ada satu talak arjai. Ha, yang ini biasalah bagi bagi hamba yang menghadapi masalah tak boleh nak darah isteri dan sebagainya, maka kalau terus juga jadi suami terima mudarat maka khabir jatuh hukum kata kamu tidak patut lagi tak sekat sebagai suami isteri maka ketika itu jadi wajib penjualan yang kedua ada pun talak yang makroh maka iaitu jika ada hal antara dua lelaki isteri itu baik perjalanan cukup sepakatnya, maka tiba-tiba dipalak oleh suaminya akan isteri itu maka iaitu makroh dari tadi ni makroh makroh dia apa? dua isteri elok-elok Suami isteri hidup dalam sebuah rumah tangga yang cukup elok. Tak ada masalah apa? Suami suka dekat isteri, isteri suka dekat suami. Tidak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba satu hari, saja nak cerahkan isteri dia. Makruh. Tuhan benci orang yang nak buat kerja macam ini. Dia elok-elok pasal apa nak cerah? Ha begitu dan ada pun talak yang ketiga iaitu talak yang diharamkan iaitu terukar dia pada tiga keadaan ini talak yang haram dia dalam tiga bentuk yang pertama dia ditalakkan dalam haid dengan tiada dihiwatnya dan tiada ditanya isterinya, itu dia. ini haram harap yang pertama isteri dalam haid suami cerai perbuatan suami menceraikan isteri yang di dalam haid itu haram, tetapi talak jatuh Ataupun dia kata yang kedua perceraian itu dengan tiada dia iwad. Maksudnya bukan cara ulung, bukan cara terbuai talak. Tiada dia iwad maksudnya cerai tak bayar. Cerai gitu aja, aku cerai kamu talak satu, aku cerai kamu talak dua, aku cerai kamu talak tiga, begitu aja. Maka perceraian ketika isteri dalam haid ataupun perceraian dalam keadaan tiada iwad, tidak ada bayaran ganti rugi dalam keadaan isteri datang haid pula lagi haram perbuatan itu. tapi kalau sekiranya cerai dengan cara uluk ataupun dengan cara tebui talak walaupun isteri datang haid maka hukumnya tidak harap dia lukuk tebui talak pasal apa? Jangan orang kumpulan bila dia nak minta tebui talak ni makna dia tak mau jumlah dah duduk dengan lelaki dia penting kuat kalau sampai tebuil talak pun dia sanggup maknanya dia memang tak boleh duduk dengan laki dia tebuil talak maksudnya apa dia berunding dengan laki dia dia suruh laki dia lepas dia laki dia kata tu tak mau lepas hang dia kata abang lepas saya kalau abang mau bayaran berapa abang habaq saya bayar ha. bila dia kata abang mau berapa saya bayar maka perceraian tak lagi ni dia nak jadi dengan cara tebuil talak Maka terbitalah suami letak Dia kata lalu ni Aku dulu nikah dengan hang 5 ribu belanja Lepas tu penuhi 3 ribu Lepas tu dia jumlah jumlah jumlah Dia kata lalu ni 15 ribu lah Dia kata Han bayar bayangkan aku 15 ribu Selamat jalan Dia kata lalu tu Isteri kita tak apa Dia balik pergi jumpa keluarga dia berunding undi berunding mai dan sebagainya Kutik-kutik-kutik duit Abang tolong kak Tolong adik-tolong segi dan sebagainya Cukup 15 ribu di depan kapi buat cerai cara tepui salah. Nah duit RM15,000, suami saya nak RM15,000 untuk nak cerai saya. Nah duit RM15,000, kapi tengok benda ni dan kapi sabitkan perceraian suami isteri ini dengan jalan tepui salah. Sekiranya perceraian berlaku secara tepui salah walaupun isteri dalam haid, maka dia tidak jadi haram. Sebab apa? Sebab si isteri mau supaya dia dilebatkan. Dia tak mau nak duduk dengan suami dia. Akhir sebab-sebab yang tertentu. Maka teguntalak tidak menyebabkan perceraian itu jadi haram. Saya kata. Baik. Dan juga perceraian itu tak ditanya isteri. Maksudnya isteri tak minta cerai. Saja ya, dia nak cerai kan isteri dia. Sedangkan isteri dalam keadaan haid. Maka hukumnya harap begitu. Baik, yang keduanya, yang kata cerai dengan talak yang haram ni dia kata dia talakkan diri dalam suci yang dijimak akan dia terhulu daripada nyata bunting. Ah, isteri dia dalam keadaan suci, tidak datang haid. Tapi dia baru saja jimak isteri dia. Lepas jimak isteri dia dia cerai isteri dia. Sedangkan tak tahu pun adakah jimak itu akan menyebabkan isteri bunting? selepas dia cerai tu tiba-tiba didapati isteri dia bunting bawa anak dia maka dia telah menghalimi isteri dia isteri dia terpaksa bawa kandungan sembilan bulan barulah nak boleh habis haidah dengan lahirkan anak perbuatan itu menyebabkan isteri dalam susah maka perbuatan itu haram kalau dia cadang nak cerai isteri dia tunggu isteri dia datang haid lepas habis haid dan sebagainya jangan diimah isterinya masa tu dia terabang Maka pasti isteri dia tidak akan mengandung daripada anak dia. Begitu. Baik. Dia kata yang ketiganya, apabila adalah di sisinya beberapa isteri, maka diberi giliran bagi sekaliannya. Ini kes yang nak jadi haram ni apabila satu orang lelaki-lelaki mempunyai ramai isteri. Maka dia buat giliran. Malam Isnin, rumah isteri nombor satu. Malam Selasa, rumah isteri nombor dua. Malam Rabu, rumah isteri nombor tiga dan sebagainya. Maka jika belum disempurnakan giliran seorang daripadanya. Tiba-tiba diberi talak akan dia sebelum sebelum dibayar gilirnya. Maka ialah yang haram. Kira-kiranya malam ini, malam terkini nombor tiga. Dia tak penuhi lagi giliran isteri nombor tiga. Tiba-tiba dia pergi di rumah isteri itu. Dia kata aku cerai. sedangkan giliran isteri nombor tiga belum dipenuhi lagi. Maka menceraikan isteri yang belum menerima giliran juga. Harap. Seperti itu. Dan ada pun misal yang dikatakan cerai sunnah itu. Ialah ada kata iaitu apabila seorang isteri. Dia dah mau memelihara diri daripada perkara keaiban. Ada ataupun seorang daripada dua lelaki isteri ataupun kedua-duanya sekali takut tidak tertempurnakan hukum Allah atau seumpamanya dengan sebab kesama-samaan keduanya maka sunat antara keduanya berjelas kalau sekiranya okay, salah seorang jahat atau dua-dua pun jahat tak ada guna daripada hidup sebagai suami isteri suami ini punya baik Nampak lebat dengan kepala putih dengan janggut nampak cantik elok dan sebagainya bini tak pakai kelumbung, bini tak pakai kelumbung ni satu kaibat dalam agama. Aib, Apatah lagi tengok suami nampak very religious, suami nampak image to image agama, isteri tak boleh tulung, ini aib, aib kena pada suami ataupun isteri punya baduik dengan pakai tudung ni tak pernah tengok keluar tak pakai tudung dan sebagainya nampak beragama isteri ni laki ni Allah yang mengetahui dengan seluruh pendek ke sana sini dengan waktu maghrib dia tiba-tiba heboh lah takar lagi dan sebagainya ayah suami dia ni yang secara-cara kalau dibiarkan rumah tangga ni berterusan pun nampak tak cantik ataupun dua dua pun sama aku harap Dua-dua pun sama. Ukur langkah malam tak domain tak tahu tak penting lagi. Yang bini tu gigih koti tepi kot tak temu. Sama aja dua-dua orang berjali. Ayah fikir gerak rumah tangga ni kalau diteruskan pun tak nampak kebaikan pada siapa-siapa. Suami pun tak ada kebaikan apa, isteri pun tak nampak kebaikan apa, anak-anak pun menjadi mangsa kepada mak bapak yang macam ni punya rumah ke sunat mereka ini bercerai sahaja mudah-mudahan hak laki ini bila bercerai ini jadi berubah dan dia pun jadi elok nikah dengan orang elok mudah-mudahan jadi begitu. sebab apa kalau dibiar tidak nampak ada kebaikan kepada rumah tangga itu maka ketika itu dia kata sunat mereka ini bercerai masalah dia kata palakkan isteri dengan tiga palak sekali apa hukumnya ha? dia bagi sedih tiga terus apa hukum dia? kata Imam Nawawi rahimahullahi ta'ala dia tak harap mengalakkan isteri dengan tidak talak sekaligus di sisi kita asyafiq ha, tak haram, dia kata tidak jadi haram. tetapi yang lebih utamanya jangan begitu bahkan ceraikan satu-satu ha. kalau dia bagi sekali dekat isteri dia tiga sekali pun tidak, tidak haram, tapi ugama tak suka macam ni seperti apa? Seperti tak bagi peluang. Marah dekat isteri, marah bagi tiga perut. Mana nak tahu selepas bagi tiga tu, kurang sesilah. Nak pasal balik tak boleh lah. Ada jadi macam tu. Maka Syarang kata, kalau nak bercerai sangat pun, marah macam mana pun, satu-satu. Bagi satu dulu. Balik dulu di rumah seorang-seorang dulu. Renung-renungkan dulu mana lebih baik. bercerai Berceraikan lebih baik ataupun jadi suami isteri ke kan lebih baik. Kalau selepas seminggu, selepas sebulan, selepas dua bulan, rasa silap tak bercerai ni. Maka cerai kalau satu masih boleh dirojok lagi. Maka jangan bobok tiga sekalipun. Tapi kalau bobok tiga sekalipun, tidak harap. Cumanya agama tak suka orang yang power macam tu. Begitu. Hmm? Maka dengan dia berkata Ahmad dan Abu Fuhd dan kata Malik dan Al-Awza'i dan Abu Hanifah, dan Al-Laid Iyalah bid'ah. Ah. Ha? Ada pendapat mengatakan itu bid'ah. Ah. Tidak pernah berlaku zaman eh, tak pernah disuruh oleh Nabi SAW dalam buah benda-benda macam tu. Baik, masalah dia kata kuruk di dalam iddah itu bagaimana? Ha? Yang dalam Quran kata, kalau kata kuruk, bila bercerai kena tunggu sampai tiga kali, tiga kuruk tiga kali suci yang kata tiga kuruk itu maksudnya apa? Nah, itu maksudnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bagi mazhab syafi'i dan mazhab malik dan yang muafakah akan keduanya bahawasanya kuruk di dalam iddah itu ialah suci perempuan daripada haidnya dan bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda seperti dalam hadis pada masalah tadi maka hendaklah talakkan dia di dalam suci jika dikehendaknya maka itulah aibah yang disuruh Allah taala talakkan isteri-isterinya dan maklum bahawa Allah tiada suruh ia dengan memberi talak akan mereka itu adalah aib bahkan dia dia lagi Yang kata buruk itu suci satu orang suami Marahkan isteri dia Kalau dia nak cerai isteri dia Pastikan Isteri dia Tidak di dalam haid Dan Dia tidak Dia belum lagi menjimak isteri dia Selepas isteri dia datang haid Masa isteri dia datang haid Jadi berkelahi Jangan cerai lagi masa tu. Tunggu sampai isteri dia suci daripada haid dia tercat istri dia masa tu. Dia tercat istri dia masa tu. Maka suci itu dipanggil sekali suci. Lepas tu mai haid. Lepas tu mai suci, dua kali suci. Lepas tu mai haid. Lepas tu mai suci, tiga kali suci. masa suci kali yang ketiga belum habis haidah lagi. Kena tunggu sampai istri dia datang haid yang keempat. Bila main Haid yang keempat, main Haid tu, maka lagi Haidah. Ha itu. Jadi tiga kali suci dikira pada tiga kali suci yang lengkap. Bukan dua kali setengah. Bukan. Ha jangan salah lah. Suci pertama, suci kedua, suci ketiga. Maksudnya suci ketiga tu lagi tak main Haid, lagi tu tak sempurna lagi. Salah, tak tak korok. Tak sempurna lagi. Tunggu sampai main Haid. Bila main Haid, barulah sempurna tiga kali suci. ...baru dia boleh kahwin pula dengan orang lain. Akhir yang dikatakan tiga kali suci... ...mengikut yang diputuskan dia dalam mazhab Asyafir. Mazhab lain macam-macam lah. Ada yang kata tiga kali haid. Dia kata salah tata kuruk tu tiga kali haid. Ada mazhab kata tiga kali suci. Tapi suci pertama, suci kedua... Masuk aja suci ketiga dia kira okey dah. No, no. Imam Syafi'i kata kena complete suci ketiga. Masuk ajar pula. Barulah habis ajar dia. Habis itu cerita dia. Baik. Kemudian bawah tu Maka jika dikata orang. Bami yang hadis itu saya baca. Yang itu dia nak urmai cerita khilaf mulamah. Selebihan dia kita betul dia terpenis. Tuan-tuan tuan bawah. Dan telah bersalahan mereka itu pada kuruk yang tersebut dalam Quran. Pada firman Allah. Wal mutallaqat. Dia tarapkan bagi ancutهن tiga quru. Dan bermula perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu, maka sentiasalah dia dengan sendirinya mereka itu. Maka menantilah dia dengan sendiri mereka itu tiga kali quru. Maka pada barang yang jadi habis dengan dia oleh aidah, maksudnya tiga kali suci baru habis aidah. Maka kata Malik dan Syafi'i dan lainnya ialah suci daripada haid. Dan kata Abu Hanifah dan Al-Auza'i dan lainnya ialah haid. Nampak tak ini kelah dia. Imam Syafi'i dia kata suci. Tapi Imam Hanafi dia kata dak dikira pada haid. Begitu. Maka ialah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan dengan dia berkata Al-Astauri dan Zufar dan Ishaq dan lain daripada ulama-ulama Salah. Maka ialah yang lebih asaf daripada dua riwayat Ahmad. Yang itu semua adalah khilaf ulama. Untuk buka muka sebelah. Buka muka sebelah. Muka surat lapan. Tengok perenggan yang kedua. Tengok perenggan yang kedua. Dan telah kesalahan-salahan ulama yang berkata selesai Aida dengan suci itu. Masa manakah selesai haidahnya? Maka yang lebih affah di sisi kita. Yang ha, ini mazhab Shabim. Tengok betul. sini. Bahawasanya dengan semata-mata melihat darah, kemudian daripada suci yang ketiga. Ha, nampak dah? Suci pertama, kemudian suci kedua, kemudian suci ketiga. Kemudian daripada suci ketiga itu main darah. Maksudnya, khaih kali yang keempat. Barulah dikira selesai haidah. Ha, ya ini yang diputuskan dalam mazhab syafi dan pada satu kaul dia ada selesai haid melainkan lalu haid itu sehari semalam dia kata baru selesai haid eh ha? dia datang haid lepas tu dia suci sebaik baik saja dia suci suami dia cerai dia bila suami dia cerai dia suci itu dikira sekali suci selepas tu datang haid Lepas tu suci pula Itu suci dua Lepas tu datang haid Lepas tu suci pula Itu suci yang ketiga Masa suci ketiga Tuan Agah tak habis lagi Dia mati tak boleh kahwin dengan sapa-sapa lagi Sehinggalah datang haid pula Bila datang haid pula tu Barulah sabit tiga kali suci Saya kena dan ada setengah pendapat yang lebih berhati-hati. Dia kata setelah kata nampak darah tak habis lagi hai, Tak habis lagi tempoh suci dia. Tak habis lagi tempoh hidrah dia. Dia kena tunggu haid sehari semalam. Confirm kata dia datang haid. Barulah habis tempoh hidrah dia. Baru dia boleh kahwin dengan orang lain. Hari ini pendapat yang lebih berhati-hati dia dalam maghah syakir. Kemudian bawang tu dia orang main balik lagi khilaf lagi. Tentang turun lagi nombor 10 bawang tu. Masalah dia kata talak isteri yang gunting. Apa hukumnya? Ini pula dia cerai isteri dalam keadaan isteri sedang mengandung. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah muslim. Pada hadis dalam masalah yang pertama itu dalil yang menunjukkan adik harus talak isteri yang sedang gunting. Yang nyata guntingnya. Maksudnya apa? Harus boleh suami menceraikan isteri sedangkan isteri tengah mengandung maka ialah mazhab syafi'i. Kata Ibnu al-Mundzir dan dengan dia berkata kebanyakan ulama. Setengah daripada mereka itu, Tawus dan al-Haddan dan Ibnu Sirin dan Rabi'ah dan Hamad dan Abi Sulaiman dan Malik dan Ahmad dan Ishaq dan Abu Tur dan Abu Ubaid. Kata Ibnul Munzir dan dengan dia aku kata Dan dengan dia berkata setengah Al-Malikiyah Maksudnya apa? Maksudnya boleh menceraikan isteri dalam keadaan isteri sedang mengandung Boleh? Dan tempoh Aizah bagi isteri yang mengandung yang diceraikan oleh suami Ialah apabila dia melahirkan anak dia Dia beranak aja dia dah habis Aizah dia Dia dah boleh kahwin dengan orang lain dan kata setengah mereka itu haram, ada setengah pendapat kata haram dan dihikayatkan Ibn al-Munzir satu riwayat lain daripada Al-Hazad. Bahawasanya berkata ia, talakkan orang hamil itu makeruh. Ada pula kata makeruh. Kemudian, mazhak syafi'i dan orang yang muakakah dengan dia. Bahawasanya harus bagi seorang itu talak isteri yang sedang bunting. Akan tiga talah dengan satu lapas Atau dengan beberapa lapas yang berhubung Dan di dalam waktu yang berlainan Maka sekalian itu harus Tiada bera'ah padanya Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia Boleh menceraikan isteri Sedangkan isteri tengah mengandung Boleh Tidak jadi salah dan kata Abu Hanifah dan Abu Yusuf Dijadikan antara dua kalak itu sebulan Dia kata. Dan ada pendapat pula kata Kalau nak cerai jangan puh tiga sekali Dia kata biarlah berselam sekurang kurangnya tempoh sebulan Sebulan begitu Dan kata Malik dan Zufar dan Muhammad bin Al-Hassan Tiada jatuh akhirnya lebih banyak Daripada satu Sehingga beranak ia ha, Ada juga pendapat-pendapat yang tak popular ni Dia kata kalau suami cerai kan isteri Ketika isteri tengah mengandung Dia cerai talak tiga Jatuh satu orang, Dia kata Tak jatuh lebih daripada satu Maksudnya apa? Maksudnya isteri tengah mengandung Tak patut bagi sampai tiga dekat dia. Ini pendapat-pendapat saja Tapi Merzah Syafiq ini Dia kata apa? Menceraikan isteri Sedangkan isteri tengah mengandung Talak jatuh Kalau bagi tiga Jatuh tiga Ini dalam Merzah Syafiq Baik Kata Az-Tirmizi Dan berolah amal Atas ini di sisi ahli ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain lalai mereka itu bahawa tanya talak sunnah itu ialah menalakkan isteri hal keadaannya suci daripada jimak ini macam kita kata tadi. Ha, paling cantik kalau nak cerai isteri diaulah isteri dalam keadaan suci, Tidak haid dan dia bersih daripada jimak. Itu saat yang paling sesuai kalau nak cerai. Tapi yang paling baik jangan ceraikan isteri begitu. Hmm baik. Tengok-tengok tengok tajuk baru di bawah tu. Itu bak yang datang pada menyatakan. Laki-laki yang mentalak isterinya putus sama sekali. Ha? Ketahuilah saudaraku. Ini satu perkara. Talak yang boleh jadi berlaku antara orang dua laki isteri itu di dalam berkelai di antara keduanya Maka datang rampus Rampus dia maksud main perhormat Berkelai Lelaki bini ni kadang-kadang Berkelai ni boleh sampai ke peringkat Dia jadi hilang pertimbangan dia perhormat Dia marah kat bini dia ni marah Tak tahu macam mana kan Dia bagi seribu sekali dalam Oh ni dia main perhormat Ha, dia kelam tak tahu macam mana dia kata lagu ni bini dia jawab dia kata lagu ni bini dia jawab dia tendang bangku bini dia tendang meja ai dia dia kata hang hang nak tunjuk santing dengan aku hang ingat aku aku bagi kat hang 1000 talak ada -ada. dia dah dia bagi sedeh banyak macam tu hmm suami nya menceraikan isterinya lalu berkata dia dengan jalan memuaskan hatinya dia kata anti Dia kata artinya Engkau tertalak putih sama sekali Maksudnya aku cemlek dengan talak Serimu so, aku tengok tak muka Oh tu tu puas hatilah Kenulnya puas hati Kita marah ni puas hati <tuh> Mana boleh puas hati? Marah tak boleh puas hati Marah tak boleh selesai Segala benda tak selesai dengan marah Kita marah kat anak kita Kita mengamuk Kita Buat macam-macam kat -macam. dia bukan selesai masalah Kuah hati sahaja Anak tu macam tu juga Marah kat sini Marah dapat semua-semua Tapi tak tahu nak buat apa Ambil televisyen Habuk boleh Betul -tul -tul. Habis semua Apa lagi tengok peti air Tak serang bagi terbalik bang. Apa kita dapat Apa kita dapat Yang pertama dapat sakit kaki Yang kedua Sakit hati lagi Lepas tu kena pergi beli kaki Marah tak selesai masalah tapi ada orang bila bergaduh suami isteri ni dia marah dia buat kerja yang formal ni dia ada ingat nak bagi puas hati sebenarnya hati dia tak akan puas dengan apa yang dia buat baik apa pada katanya sama sekali itu apakah makna pada syarat kalau dia kata sedih aku cerah aku tak nak seribu adalah kesan dia dalam istilah. syarat begitu Adakah maknanya tertalak putus sama sekali yakni talak satu serta ta'mil rujuk ataupun makna tertalak tiga sama sekali Apa makna dia Bila kata put cerai aku tak mahu tengok dah muka aku cerai hang script apa kesan dia dari sisi syarak Dia kata sebenarnya telah berlaku zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada hayatnya sebagai cerai dia itu zaman Nabi biasa jadi sahabat dia mai bongleh dia buat kerja macam ni Hadis dikeluarkan oleh Imam al tirmizi Kata dia an Rukana qaal: "Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ya Rasulullah inni talaqtu ra'ati al-battah." Diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Rukana radhiyallahu anhu. Kata dia telah datang aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku mau tanya satu perkara yang berlaku antara aku dan isteri aku. Di seorang sahabat Nabi nama dia Rukana Rukana ni laki-laki Dia pergi jumpa Nabi kerana nak tanya Nabi satu hal Berkaitan dengan dia dan istri dia Iaitu telah berlaku perceraian di antara kami Dia kata Dan aku ceraikan dia dengan talak yang putus ha, Makna cerai habis dah tak mahu lah bila sampai aku di hadapan Nabi SAW, maka aku pun menyeru akan dia dengan kata aku. Ya Rasulullah, bahwasanya hamba telah memberi talak akan isteri hamba. Putih sama sekali. Apa hukumnya Ya Rasulullah? Ha, dia kata Ya Rasulullah, aku dah cerai dah bini aku. Aku cerai, aku tak nak tengok dah muka dia. Tak ada apa dah antara aku dengan dia. Tak ada rajoklah dengan dia ni apa hukum apa yang aku kata ni ya Rasulullah Bila didengar oleh Nabi akan pertanyaan itu maka Nabi pun bersabda Fakala ma aradta biha Qultu wahidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahi Qultu wallahi qala faqwa ma aradta Maksudnya maka sabta Nabi Wasallam. apakah kamu kehidupan memberi talak yang demikian itu? Dan talak satu, ataupun nak bagi lebih. Dia pergi kata ke bini dia, aku cerah, aku tak mahu tengok dah bukaan, hampir melingkut dah, aku tak mahu dah kan. Cara cakap ke macam tak dah, tak ada apa dah dia dengan bini dia lepas ni. Tapi dia tak sebut, talak dua, talak tiga, talak satu, talak seribu, talak apa dia tak sebut. Dia pergi kata, aku tak mau dah kan, hampir lah, aku tak mau tengok dah muka, kita ni tak ada apa dah, lepek ni, aku tak mau jadi apa dah kan. Dia kata, lepuk Tapi tak sebut berapa. Maka dia pergi tanya Nabi Wasallam. Binai bertanya Nabi sallallahu alaihi wa Nabi kata dekat dia adakah hendak memberi ia talak satu atau lebih bila hang kata lu betul hendak cadang nak bagi talak berapa saja? Nabi tanya maka jawab rukana hamba kehendak ya Rasulullah memberi ia talak satu saja dia kata walaupun saya cakap lu betul tapi saya bermaksud satu saja dia kata tadi, sudahlah, aku tak mahu datang, hampir berambil, aku tak mahu tengok dalam muka, hampir tak akan nak jadi bini aku dah lepas ni, sudahlah, pelahlah, apa semua, macam-macam, sumpah -macam, sana. Nabi kata, apa maksud kamu bila kamu kata lukuh tu? Ada kamu bermaksud talak satu, ataupun berapa talak aku nak bagi kat dia? Jawab Rukanah, dia kata, aku maksud satu saja Maka sabda Nabi, bersumpah kamu dengan nama Allah, Wallahi jika sebetulnya kamu niat memberi talak satu maka kata Rukana Wallahi ya Rasulullah kamu niat talak satu oh. Nabi kata betul ni niat satu talak aja. dia kata betul Nabi kata kalau betul sumpah Wallahi dia pun sumpah Wallahi aku memang niat talak satu aja dia kata begitu. bila didengar Nabi akan kata yang, yang demikian maka bersabda Nabi maka ialah seperti kehendak kamu. Ha, Nabi kata kalau lagu tu Jatuh satu aje lah Nabi kata Nampak tak? Ini maksud dia buat ni mak Maksudnya ialah Pala Sejarah sindiran Sejarah tidak jelas Kalau dia sebut Dua ke tiga ke seribu ke sejuta ke apa-apa Jatuh tiga Tapi kalau dia sebut Kata aku tak mau dah Haa dengan aku tak ada nak baik dah Lepas ni dia kata lagu itu dengan aku ni tak mungkin baiklah aku tak kebulonglah dekat hang hang pelahlah hang kalau mai aku bagi penepak oh geram ni kan sudah menyabai ni marah kat bini sampai macam tu hang tak ada nak merayu kat golban ni hal serik air mata darah buku tak law dah kan pupu pupu pu pu pu tapi tak sebut dua ke tiga ke apa tak sebut tapi cara cakap tu macam tak mungkin dah nak boleh baik balik, -balik. rukana ni dia kata kat isteri dia macam tu Lepas tu balik-balik fikir pula. Eh aku kata. Lepas tu jatuh kepada Allah. tanya Nabi. bila tanya Nabi. Nabi tanya dia balik. Nabi kata masa kamu duk kata kat dia macam-macam tu. Kamu duk ingat dalam hati nak serai dia salah apa Dia kata tu ingat satu lah lah. Nabi kata betul, kalau betul kamu sumpah Wallahi, kamu ingat memang talak Satu yang kamu nak bagi kat dia Dia pun sumpah, Wallahi, dia kata saya niat Satu saja, ha, Nabi kata kalau Betul jatuh satu aja. Nabi kata ha? Tak boleh bohong, benar-benar ni Tak boleh bohong, kalau bohong Yang pertama, sumpah Wallahi, tu kalau pemohong dah jadi Satu masalah tu dia, yang kedua Apulah, kalau dia pembohong, pemohong, dia Bohong Tuhan dan dia bohong Diri sendiri benda ni dah jadi dalam masalah kita hari ni jadi ni banyak ni dia lagi taklim banyak jadi macam ni dia kata kat bini dia dia katang dia tiap kali balik rumah bini tak, tak ada rumah dia marah kat bini dia dia kata ni apa ni dia kata ni hampir tak pernah duduk di rumah aku balik bila pun, tak, tak ada rumah tapi mana lah. dia kata bini dia kata Allah tak pergi ke mana pergi rumah mereka ajar duk syambang je bini ni dia kata nak beritahu kan lagi sekali kalau aku balik hang tak ada di rumah jatuh so, talang dia kata haa ah, ni lelaki ah, jenis macam ni kawan ni, ni dia ahli mesyuarat esok balik tak ada juga duduk mesyuarat di rumah siapa pulak no? balik main tak ada juga Laki sampai di rumah dia tak ada juga. Laki kita hang mana? kemarin aku dah kata tak ada hang jangan duk pergi ke mana yang hang pi apa? Allah dah kata memang tak ada. Kau Dia depa mai panggil tak ada dah. Laki pun tak mengaji agama, bini pun tak tahu apa, dia ingat ke arah adik tu lah. Tak ada apa-apa This -apa lah. Di, di shit wrong. jatuh todaslah tu. Pasal apa? Pasal itu dia bagi cincai lafaz takliq. Yang keluar pada rumah lagi sekali ku balik, yang tak ada di rumah, jatuh, jatuh. Itu lakas tahli. Dia syaratkan Allah akan jatuh kalau tak ada di rumah. Kalau tak ada, jatuh. Dalam masyarakat kita, tuan, -tuan tak tahu berapa banyaklah. Aduh jatuh, taklah jalan macam ini. Tak tahu berapa banyak. Sehinggalah satu hari, isteri ni main mengaji di masjid. Main mengaji agama, mengaji-mengaji dengar-dengar pun dia kata tak boleh oh, dia kata laki dia duk kata lebih daripada 50 kali dah ah, pasal dia hari-hari dia mesyuarat rumah Laki pun hari-hari balik duk kata macam tu eh dia kata 50 kali lebih dah dia dengan laki dah alamak dia kata ni macam mana ni dia duk susah hati. dia balik abang Laki dia dia kata abang abang selalu duk kata kat saya kalau abang balik saya tak nak ada di rumah jatuh salak abang duk kata kat saya tiap-tiap kali pun abang balik saya tak nak Alak duduk jatuh abang, kita ni jadi lugu mana lah ni Lelaki dah kata jadi lugu mana, jadi bini aku Oh gelak, kawan tak mengaji, <laughs> Orang tak menghaji, dia bukan dah takut apa, dia takut apa eh. Dia kata jadi lugu mana, dia kata jadi bini aku, dia gelak Bini ni pun ni, tak tahu ni eh ni ini ni bila lelaki pergi kerja mula duk cari nama telefon ustaz tu cari nama telefon ustaz ni duk telefon tanya ustaz ni saya nak tanya sikit ni kalau suami saya kata legu ni legu ni legu ni dia kata kat saya kalau dia balik kerja saya tak ada rumah jatuh salah saya memang lah selalu keluar kan? tu kira legu-guna ustaz ustaz ni kata jatuh ha? itu kalau dah lebih daripada 3 kali jadi legu-guna ustaz ni kata jatuh Dia ha? tiap, tiap kali keluar jatuh So, dia kata saya abang kat suami saya Dia duduk bergelak-gelak main saja oh, tak bolehlah. Kamu kena abang juga lah dia Tak bolehlah tu Kamu duduk La Kamu duduk dulu jadi lah macam suami isteri sedangkan kamu ni dah cerai lebih tiga kali dah Yang ustaz ni kata lalu tu Isteri duduk susah hati Balik dok kata lagi kat suami dia kata abang sungguh abang ai saya telefon tanya dah. Oh aku kerja ah dok telefon hamba ni dia marah kat balik pula. Yang isteri nak cakap bab lain dia pergi dok cakap bab lain. Lah itu dia jadi Abdullah. Om bom puan dia bukan boleh dia pergi mai replok. Satu benda dok fikir tak selesai, dia dok fikir tak selesai, dia dok fikir tak selesai jadi diawe lah jadi dia tomeh apa semua gulai tomeh-tomeh pakai bontong ngomel-ngomel ngomel betul. Ya ni kepala duk fikir ni dia dengan suami dia macam mana. Lepas tu tengok anak-anak ni dia duk fikir. Orang pun puas. Dia duk fikir, tengok anak-anak ni dia kata nyami anak zina, nyami nyami. Ah ha, dia melarat, ha? dia melarat. Banyak, tuan-tuan, kes eh, macam ni jadi. Punca dia daripada tak mengaji agama dia. Dia tengok anak dia, dia kata nyang ni anak zina, tengok nyang, -nyang ni anak zina, dia kata dia berada dia jadi serabut. Bila serabut, yang suami ni pula ada uapin ubat kat bomo pula. Dia jadi lagi rosak. Akhirnya lah yang tu berlaku dalam masyarakat kita. Akhirnya, dia fikir ada dengan pejabat kardi macam manakah, kardi pun keluar sorak panggil suami ni main di pejabat suami pun tu orang tapi marah kat bini dia. "Apa hang ni dia kata? Hidup cari pasal buat bagi susah. Benda tak ada apa-apa yang abik cari pasal pada di rumah hang kat bini dah. Sepanjang jalan nak pergi pejabat qazi tu dia duduk marah kat bini dah. Aku kerja ni hantar dah ni aku terpaksa ambil cuti hari ni semata-mata kena punya menyabdat. Dia kata begini punya menyabdat. Bila sampai depan qazi tadi akan tanya pada ni qazi kata betul ke cik isteri incik mai buat laporan kata incik tu sebut lafaz taklif dekat dia banyak kali dah betul ke incik tu sebut ni apa suami jawab depan qadhi dia kata tak dia tak pernah kata dia ni repeat nak saya tak pernah kata dia tak walhal dia kata ke dah dia kata lebih daripada 50 kali dah dia dah tahu dah ni dah pergi duduk depan khadi ni dia tahu kalau dia kata betul, akibat dia, dia akan dipisahkan daripada isteri dia. Khadi akan pasah nikah depan ni. Pasal apa? Pasal dah sabit dah. Perceraian antara depan ni dengan jalan takhli. Pasal apa? Pasal dua-dua pihak mengaku takhli pula. Jadi dia tak mahu nak ambil risiko hilang isteri ni. Maka dia kata apa? Dia kata tak. Hai eh, ganti kata, dia ni jangan buat main-main benda ni hukum menje. Kalau inji tipu, inji tipu Tuhan, inji tipu diri sendiri. Injih hidup dengan isteri inji hidup dalam keadaan berdosa. Saya tak kata, ada kata jangan dok pasal saya suruh kata dia marah tadi pula. Kan tahu dalam dunia kita ni opah ramai, awak hantar ayat kepada undang-undang ni opah ramai sudahlah. Undang-undang manusia ada daerah, tak, tak ada daerah undang-undang ke. Muslimah yang Allah. Ya, ini ini yang berlaku dalam masyarakat takut bila berlaku macam ni takut berukana ni dia dah jadi macam tu dia dah marah dekat isteri dia dia dah cukup-cukup habis-habisan dia kata dekat isteri dia tak mungkin dah antara kita ni boleh jadi suami isteri balik dan sebagainya cuma tak sebut berapa talah bila pergi dekat Nabi Nabi suruh sumpah yang mengatakan kamu kata tu maksud kamu cerai talak satu. Dia pun sumpah. Nabi kata kalau begitu, yang jatuh hanyalah satu talak. Kata At-Tirmidhi, bermula ini hadis. Dia dah kami ketahui akan dia. Melainkan daripada ini wajah. Dan telah aku tanya kepada Muhammad daripada ini hadis. Dan kata dia ibu kira. Dan di riwayat orang daripada Ikrimah, daripada Ibn Abad, bahawasanya Rukana telah mengpalak isterinya tiga talak. Ha, ada juga riwayat kata dia cerai talak tiga. Maka telah bersalah dalam halul alimi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lainnya daripada mereka itu pada palak putus sama sekali itu. Maka diriwayatkan daripada Saidina Umar al-Khattab bahawasanya dijadikan palak dengan putus sama sekali itu palak satu dan diriwayatkan daripada Saidina Ali karramallahu wajhah bahawasanya telah dijadikan akan dia tiga palak. Ini semua khilaf-khilaf ulama tentu. Ha dalam kes yang macam ni dalam kes yang macam ni telah berlaku khilaf ulama' pada dia. Tonton tengok bawah sekali. Bawah sekali dia kata dan telah berkata Imam Syabi'i. Jika diniatkan oleh orang yang memberi talak itu satu talak. Maka jadilah ia talak satu yang boleh suami itu rajong. Dan jika diniatkannya dua. Maka talaknya jatuh dua. Dan jika diniatkannya talak tiga. Maka ia menjadi tiga. Ha, dia kesimpulan dia begitu. Ini dia panggil apa nama cerai dengan jalan sindirah. Dia tersebut berapa? Dia tak jelas. Dengan lafaz yang tidak faris. Dia sebut lagu itu saja. Banyaklah. Kalau kita nak bawa contoh, banyaklah. Dia kata, hampir balik umat ma'am, aku menyampak tengok muka, dia kata lagu itu. Isteri ini, bila suami kata lagu itu, isteri ini duk ingat, dia kata ke Kat aku tadi, hampir balik umat ma'am, aku menyampak tengok muka, dia apa maksud dia? Adakah maksud dia dia menyampah saja ataupun ataupun maksud dia dia cerai saya? Isteri dalam dilema. Maka kini isteri bawa ke pejabat tabib. Tabib akan panggil suami ini, mai, nanti akan tanya, kamu kata dekat isteri kamu kamu menyampah dekat dia. Kamu suruh dia balik rumah mak dia, betul ke tak betul? Suami akan kata betul. Apa maksud kamu? Kamu suruh isteri kamu balik rumah mak dia dan kamu menyampah dekat dia? Dia kata maksud saya, saya menyempahlah dia. Adakah kamu bermaksud kamu nak ceraikan dia? Dia kata, "Tak, saya tak maksud nak cerai dia, cuma saya menyempah Tengok dia suruh umat -umat dia balik kan? rumah mak dia asal bagi hilang menyempah mai baliklah." Suami ni pun loya tak ada pakai juga. Dia jawab begitu. Maka qadi wajib kata dekat dia, "Baiklah kalau macam tu kamu sumpah dengan nama Allah, kamu tidak berniat nak menceraikan dia." Dia kata, "Wallahi, saya tak berniat cerai dia." Ha, maka kena pegang cakap dia kalau dia buruk dia dengan tu ha. banyak jadi kes macam ni pun Banyaklah lah lapas yang tidak sereh ni yang tak telang ni eh dia kata aku meluat kecil kahang dia kata hampir melengkuh kan duduk duduk rumah aku cakap macam tu, tu maksud apa tu suami dengan Tuhan je yang tahu apa maksud dia cakap Tuhan tahu lah apa maksud dia dia sendiri tahu kalau maksudnya aku penting ke, aku nak cerai. Kalau dia maksud cerai, taklah jatuh. Tapi kalau dia maksud cerai, lepas itu dia kata, tak, dia tak perlu maksud cerai. Di sisi Allah, taklah jatuh satu. Walaupun di pejabat parti tidak rekod, kata dah jatuh satu, tapi Tuhan sudah rekod, taklah jatuh satu. Agak-agak, benda-benda macam ni dia mengudi amanah kita dengan Tuhan. Taka mana kita amanah dengan Tuhan? kat mana kita amanah kalau kita amanah dengan Tuhan kita tak berani nak buat benda-benda yang macam ni. Ha? Allah Allah lepas ni kita masuk bah majaa amruki biyadik tajuk lepas ni dia nak cerita tentang suami sudah bagi power dekat isteri untuk cerai oh ni dah syah je ha? bini ni mulut tak elok ada selisih faham sikit minta cerai bini ni tak berkenan sikit kecil hati sikit cemburu sikit tak kuat tak kuat hati ke ka apa kat sikit payah-payah abang teriak-abang saya payah-payah abang picit kat you online payah-payah abang nak saya balik rumah mak saya jenis mulut macam tu Suami ni pula dia aku tak larat Tengah lah rasa, nah, dah dia nikah dia do minta banyak kali dengan, Dia tak cerai Tapi dia kata kat isteri dia Dia kata lah ni aku bagi kat ang Ang nak tak lah bapa ang sebut Ini ni tajuk bulan depan Ada tak jadi Benda macam ni lah masalah Ada juga Aku mau sangat no. Dia kata mau sangat oh, Aku senang sangat kan jadi janda Dia kata kat bini dia Aku senang sangat kan jadi janda Isteri ni pun tengah duduk kembang kepala ni Conok tak conok soal lain Soalnya lah ni abang lepas abang saya Saya tak mahu dah cakap abang Lumayan macam tu Suami ni pula ok Sabar, sabar. Aku bagi aku bagikan Hamur berapa Hamur berapa Dia kata hamur satu Hamur tiga Hamur seribu Hamur berapa Tan, Abang ni aku bagi Dia kata lagu tu Macam mana jadi Bini pun dengar dengar macam tu, oh berapa pun boleh? Sejuta bagi kat dia, ada gadah. Macam mana? Ini macam mana nak jadi? Tuan, rupanya opa dalam agama ni ada perbahasan benda ni sampai macam ni. Mana boleh Islam ni. Yang kata Islam ni cukup cantik. Cukup cantik. Semua benda, Semua benda ada disentuh oleh Islam rumah tangga saja ni sebab rumah tangga saja ni daripada nak mula menikah tu Islam tunjuk cara dia daripada nak mula menikah nak pilih orang macam mana semua agama dah bagi garis panduan sampai dah menikah dah nak hidup dalam rumah tangga macam mana Islam bagi dalam Quran dalam hadis bagi tahu semua mai kita dah hidup dalam rumah tangga berkeluarga dapat anak semua nak buat macam mana Islam bagi, daripada hari mak mula mengandung tu apa yang mak mengandung perlu buat Islam bagi, dari panduan sampailah pada hari anak dilahirkan keluar daripada perut mak ni, nak buat apa ke anak tu Islam tunjuk mereka kita dah sampai anak tu ada depan kita, anak makin membesar apa kita nak kena ajak dekat anak ni Islam bagi kita satu-satu kat -satu, kita nak makan nak bismillah apa semua Islam bagi tahu sampai nabi SAW alaihi wasallam dengan anak tiri dia anak tiri dia nabi nak makan dengan anak tiri nabi ajak anak tiri dia kul bismillah makan dengan bismillahirrahmanirrahim kul bi yaminik makan dengan tangan kanan kamu Islam bagi tahu tak kita benda ni semua Sampailah anak ni jadi besar jadi apa semua Islam bagi tak. Sampai kita pula tadi menikah ni nak pergi menikah anak pula nak buat macam mana Islam bagi tak. Sampailah katalah macam mana tapi jadi tak kena tak sesuai dan sebagainya nak bercerai. Macam mana cara bercerai elok Islam bagi tak. Sampai dah lepas bercerai, apa nak buat bercerai talak satu, apa suami kena kena tunaikan cerai talak tiga, macam mana apa suami kena bagi, perlu dah bagi rumah, nafkah kena tanggungkan tak? Semua Islam kita Ada cerita tuan-tuan, nafkah ni pun ada cerita. Kalau cerai talak tiga, adakah suami bertanggungjawab bagi rumah dekat isteri yang dicerai talak tiga? Adakah suami bertanggungjawab bagi makan minum kepada isteri yang dicerai talak tiga? Semua Islam kita Sampai dah lepas selesai bercerai dan sebagainya. Sampai jadi mati dan sebagainya. Harutah pesakar pula Nabi ke mana. Semua Islam beritahu. Daripada sebesar-besar benda. Sampailah sekecik-kecik benda. Islam beritahu semua sekali. Kita saja mengaji tak adik. Tak adik. Teruskan Nabi kata. Belajar ilmu ni daripada atas nilai tu. Sampai keliang lahan. Kita belajar. Sampai dah dekat nak mati dah. Sampai mata duk liak-liak dah duk tarik nafas. Macam ikan ikan nak naik atas darat duk tarik nafas. Nak mati juga dah ke Islam ajak lagi. Apa kita nak buat dekat orang macam tu? Apa kita nak buat dekat orang macam tu? Yang suruh baca yasin orang nak mati tu. Nak baca, nak duk. Mana Islam bagi tau? Dekat orang yang nak mati di telinga kanan ni, nak tata, Laqinu mautakum la ilaha illallah. Islam bagi tahu. Nak sebut la ilaha illallah tu dalam keadaan yang macam mana Islam bagi tahu. Lepas tu nak sebut sekali kan, nak sebut tak berhenti-henti kan, macam mana ke kan Islam bagi tahu. Dan kita kalau kita belajar, kita ambil tahu, kita tahu semua tentang kita buat apa pun, bukan ikut orang, tapi kita buat ikut Nabi. Kita mahu macam tu. Dan masyarakat kita lah ni berapa banyak benda yang kita buat ikut orang kita tak ikut Nabi orang yang kita ikut tu pun tak tahu dia ikut siapa sedangkan hadis Nabi dia ada di depan kalau kita ikut sure dah kita ikut Nabi tapi orang hari ni kerana select dari segi knowledge dari segi ilmu dia tak nak ikut Nabi dia nak ikut orang majlis ni tujuan dia apa tujuannya nak balik kepada ikut Nabi bukan nak ikut orang Ikut orang Kalau orang tertarjun kan? Kita tertarjun sekali Tapi kalau ikut Nabi Nabi tentu dah sempat dia syurga. Itu mengaji Itu yang kita mengaji Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Kita minta dekat Tuhan Minta dekat Tuhan Supaya Tuhan bagi ke kita masa Tentu tak ada masa apa tak boleh mengaji Tak ada masa Dia jadi kalor Tak ada bunca Tak ada mengaji Minta ke Tuhan, bagi Tuhan, bagi kekuatan, Nabi Majid. Kadang-kadang ada masalah tapi tak kuat, Nabi Majid. Kita ni nak minta ke Tuhan, satu, supaya Tuhan panjang umur. Sebab dia panjang umur bukan sebab nak seronok, tak larat, seronok lah. Seronok ni, tak larat lah, tuan-tuan. Dia, bukan dia umur gitar tak, nak seronok ni. Nanti kita baca mukadimah di masjid mana-mana, hadis cerita tentang penduduk Madinah zaman Nabi. Penduduk Madinah Laman Nabi Bila umur masuk 40 Dapat stop dah Tak jenis-jenis Nak sonok Nak cari duit lebih-lebih Ini semua stop Dapat kerja Pada kadar nak hidup saja Tak lebih daripada tu Untuk agama orang right? Tapi apa? Lebih 40 Dah tinggi mai. Allah Allah takut Tengok Dengar-dengar kawan kita Umur kita satu pelantang di hospital tu Untuk tunggu hari nak operate Kasi apa? Tiga saluran taluran Jantung dah blockage lah Umur kita Kita tengok dia badan slim Melok je Tapi duk terlentang di kaki hospital tu Untuk tunggu lagi tiga hari nak operate Kita boleh duduk satu macam yang takut Tapi dekat paslet Check darah tengok Check dia duduk ada kolesterol tinggi Allah kata Lepas dia masuk buat kita pula masuk itu. Umur dia dia mai 40 dia duduk main Maksudnya apa? Maksudnya ni semua ni kat kunin lah. Kalau dalam vivo, kita lah kat kunin lah. Dia mai umur 40 kat kunin lah duduk main ni Dengar kata sakit, dengar kolesterol tinggi Dengar sakit jantung, dengar darah tinggi Kat kunin lah ni Kat kunin ni maksudnya apa? Maksudnya main tak pergi mahu lebih hati-hati lah Lepas orang pergi sekali lah. Maknanya bila dia main kat kuning ni mengaji mau lebih, semayang mau kuat, kosa sunat mau duk buat, ha ini, ini cerita kat kuning ni yang ni lah. Cerita kat kuning ni, takkan dah dapat kat kuning nak duduk ya-ya-ya, seronok lagi. Ya. Ini silap, ini percaturan yang silap. Tengok, saya nak satu saja. Nabi abang kita, start kata mati tu, itulah permulaan hidup kita yang abadi bukan habis cerita dah mati itu permulaan kepada hidup yang abadi hidup yang kekal inal qabru awwalu manazilil akhirah nabi kita sesungguhnya kubur itu adalah rumah pertama bagi alam akhirat yang kekal barang siapa yang najah, nabi kata barang siapa yang berjaya Maka apa yang dia akan jumpa selepas daripada kubur, mudah bagi dia. Kalau takdir kata kita mati hari ini, kita mati hari ini, kita masuk kubur. Kita masuk masuk kubur kita ni, rawbatun mil riadil jannah. Macam orang duduk semayang mayat minta kat kita ni. Kita mati ni, no, duduk ada dalam keranda ni. No. Orang hak semayang mayat ni duduk minta kat kita. Allahumma ja'al qabrohu rawatan min riyadil jinan ya allah jadikanlah kubur dia ni satu taman daripada taman-taman syurga allah wala tajal qabrohu dan janganlah kamu jadikan kubur dia ni huffaril min huffaril mirat satu lubang daripada lubang api nak Allah ni hmm, orang ada semayam mayat kita ni minta aku kat kita sat lagi habis semayam mayat orang bawa mayat pergi bubuh dalam liang bubuh kambus aja kita tahu kubur kita nak jadi apa kalau kambus aja orang langkah tinggal aja kubur kita tiga kali mai muka akhir nak rabbuka kita jawab elok semua soalan jawab elok. Maka hadis soalan itu malaikat akan minta dekat Allah supaya diberi kesenangan dekat kita. Allah akan memerintahkan supaya kubur itu di luas seluas 70 hasta untuk kita. Bila dah dapat yang tu tuan, -tuan Nabi kata sama ba'da kub ai sar minhu. Bermakna apa yang dia nak jumpa selepas daripada kubur ni adalah sesuatu yang memudahkan bagi dia. Dalam kubur okey, lepas toke Kan? tapi kalau dalam kubung tiba-tiba Allah perintahkan kubung suruh himpit kita sampai berselisih tulang Nabi bila cerita Nabi buat jari macam ni dekat sahabat Nabi kata ada manusia yang masuk kubur, Allah perintahkan kepada kubur supaya bersedaging di antara kubur dengan manusia. Maka perselisih tulang manusia itu, Nabi buat jari macam ni dekat sahabat. Berselisih tulang angka dia macam tu. Nabi kata jaga baik. apa baik. Maka apa yang dia nak jumpa selepas daripada dalam kubur tu semua susah bagi dia. Nabi kata. Kukuk, sangkut. Semua lepas itu samput. Di padang masyar susah. Titik sirakal mustaqim susah. Segala-galanya akan jadi susah bagi kita. Yang ini takpa, tak boleh tolong siapa. Kita tolong diri kita sendiri. Kita mengaji. Kita perbaik diri kita. Kita perbaik keluarga kita. Allah subhanahu wa ta'ala lindungi kita. Kita tak mau mengaji, kita perosak diri kita. Kita perosak anak bina rumah tangga kita. Allah SWT akan azab kita. Macam tu aja. Ya? In ahsantum, ahsantum li'ang pusitum. Wa in asa'tum falaha. Tuhan kata kalau kamu buat baik, sesungguhnya kamu buat baik untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu buat jahat, maka kamu terima akibatnya wahai muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita berdoa kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamat kita daripada malapetaka yang mungkin menimpa manusia. Nah, wallahu wa alama. ini kita masuk bab ma jaa' amruqi diadik. Soalan apakah hukum orang yang mengamalkan ilmu din diri yang diterima dari orang tuanya. Dan adakah kaitan dengan sakaratul maut? Sekian terima kasih. Saya tak faham benda-benda macam ni tuan ha? so, Pokok pangkalnya ialah benda-benda macam ni ada. Dalam agama, agama mengakui tentang wujudnya golongan yang mengambil jin, iblis, syaitan dan sebagainya jadi kadang kadang dan ini diakui oleh ulama. Contoh balik buka surah Al-Jin. Dalam surah Al-Jin Tuhan ada cerita tentang manusia yang selalu nak minta tolong dengan jin. Cerita tentang manusia yang memohon kepada dirijalil minal jin fa zaduhum raha. Ada manusia yang minta tolong daripada kalangan jin, maka akhirnya perbuatan dia itu berkawan dengan jin ni menambahkan jahat pada diri dia. Ayat ni menunjukkan bahawa ada manusia yang masa hidup atas dunia dia hidup berkawan dengan makhluk-makhluk ni. Kan. Eh, Dulu-dulu kita dengan Allah Taala, dia ambil khadam daripada jin jaga tu, penjagaan dia dan sebagainya. Yang kematiannya bila dia nak mati, benda-benda ni semua guna tuan baru maka anak dia terpaksa memikul dan menjawab, membelah makhluk yang dibelah oleh orang tua dia dulu benda-benda macam ni, Quran dah beritahu dia hanya akan tambah jahat dalam diri kita tak ada kebaikan pada manusia yang hidup guna benda-benda ni semua oleh kerana itu bagi sapa-sapa yang ada terlibat dengan benda-benda macam ni kalau ada orang boleh tolong buang benda-benda macam ni buang-buang lah. ha? kalau ada orang boleh buang benda-benda ni daripada buang lah. ha? dalam masyarakat kita ni dia kata ilmu syakha banyak orang tak? Ha? banyak aduh telefon banyak ni benda macam ni, ni. telefon kita pun tak tahu nak kata macam mana lah. kan macam jangan tak lah nak cerita lah Kan? ada yang masakak duduk hidup semua okey bapak mati saja anak-anak jadi bergaduh bergaduh sampai peringkat tak boleh tengok muka abang tengok muka adik bergaduh bukan bergaduh bukan lagi ni bergaduh bergumai bertumbuk ada yang sampai peringkat macam tu Mau ni ambil telefon, angkat telefon, nak telefon, tanya ustaz mana kan minta tolong. Nuh, adik-beradik tu beraduh ni, mai ambil telefon kat tog kepala mak. Masuk hospital. Oh, banyak laki-laki okay, okay, macam ni cukup banyak. Jadi, jangan molakan benda yang tidak baik ini, kerana dia membawa kesan yang sangat tidak baik. Quran Abang Awal Wa'idah. Dan Quran Abang Awal Wa'idah, Oleh kerana manusia langgar apa yang Quran Abang, maka manusia terima pada daripada langkahnya jadi bagi orang yang dah terlanjur dengan benda-benda macam ni dihentiarkanlah supaya benda-benda ini -benda dihentikan tak ada kebaikan tak ada kebaikan ke semua sekali baik, adakah dia berkaitan dengan sakratul maul wabahu'ala cuma daripada hadis-hadis dapat kita faham bahawa orang yang nak mati ini apa yang dia buat di dunia akan mengganggu dia masa dia nak mati Iblis lah, boleh akan ingatkan dia balik kepada benda-benda kalau -benda tak elok apa dia pernah buat atas dulu ni dekat nak cerai nyawa tu dekat tu dia nampak masa dia nampak macam-macam ni zaman umur dua an, zaman jahat dulu ni nampak balik zaman umur tiga an dia buat naik orang nampak balik zaman Allah bagi dia nampak balik bila dia nampak itu, itu adalah gambuan ketika Sakratul maut. Tuan, tuan saat Sakratul maut ini sangatlah genting. Ha? Orang yang boleh selamat di dalam Sakratul maut ni dalam saat ni, saat Sakratul maut ni ini orang yang sangat genting. Dan tidak kurang, orang yang dah last moment, dah very last moment, dia tergelincir dia mati dalam keadaan syurul khatimah laa ulilahi illallah aku ada genggam benda ni takut siapa pun takut saya tak tahu apa kesudahan hidup saya tonton tak tahu apa kesudahan hidup tuan-tuan semua orang tak tahu apa kesudahan hidup dia siapa pun tak tahu dan nah, cuma kita semua kena minta dekat Tuhan Allah mukhim lana bihusnul khatimah kita ya Allah biarlah ending hidup kita ni dalam keadaan yang baik. Baik maksudnya Islam kita tak bercerai daripada kita dan kita dalam keadaan penuh beriman dengan Allah. Mati dalam keadaan mengharapkan keredaan Allah, mati dalam keadaan menjemput. Dapat yang tu itulah kemuncak kepada perjuangan kita di atas dunia ni. Itu kemuncak dia. Ah ha, jadi sebab dalam Islam tidak ada ruang untuk kita nak bercakap bangga, sombong tak ada roh. Kita hina orang, tak boleh hina habis-habis. Sebab kita tak tahu, takkah orang yang kita hina, kesudahan dia mulia di sisi Tuhan. Takkah kita yang rasa mulia, duduk menghina orang, ni takkah kesudahan kita itu buruk di sisi Tuhan. Nahuzubillah. Maka dalam Islam, tidak ada ruang untuk kita sombong. Untuk kita pukul dada, mengatakan kita terbaik daripada hadu-adad. ada ruang terbaik. Jadi Islam dia mengajak kita suruh insaf. Suruh insaf. Insaf diri kita. Kita pun bukan baik sangat. Banyak dosa kita buat dulu. Am terampunkah dosa-dosa kita buat dulu? Cukup dahkah daripada yang kita buat hari ini? Kita mau duk muhasabah benda ni. Tanya diri kita selalu. Insya Allah kita jadi orang baik mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada sesuatu yang tidak baik yang baik daripada Allah tak baik itu silapnya kita tangguh dalam takutnya dan suratul asa insyaAllah As على محمد في الاولين والاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده واصلاه وسلامه على سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمده واصلاه وسلامه على سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وابقنا بالله رباه وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا اللهم Menghalaikan ketuhan yang رزقنا فحمنا بنبي بجاه خاتم المرسلين اللهم وفقنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتقر من بعده تفرق المعصومه صلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم